bai bai ahugatuen bidez eta federazio hartutako erabakien bidez eta alde guztietati borrokatuko dugu. Aurreko urtetan nahiko paketsu izan gera ez du beharrik izan horrela iristera, baina karo, provocazioan aurrean ba ere defenditu inbarra daukagu eta gure kirola beintsak defenditu barra daukagu. Eta Garcia Angulo Jaunak, ba bere jokaera garbi ikusten daundi Joan. Federazio Internazionale ba, erabili du horretarako presio hori sartzeko eta pelotari normalean bezala bilburra izatea normala eta legitimoa da gaina eta pelotari bildurra horren aurrean ba asko gatzea egindute eta ordun ba iparraldeko ligak erabaki du ba bertan berauzte momentuan eta ikusiko duzu gertatzen den